VULTURUL – POVESTE POPULARĂ GRECEASCĂ A fost odată de mult de tot un împărat care avea o fată frumoasă, Eleni, pe care o iubea. O iubea foarte, foarte mult. Mama sa a murit la nașterea ei și așa împăratul rămas singur, nu mai avea pe nimeni pe lume decât numai pe această copilă. Au trecut ani. Fata s-a făcut mare, iar împăratul a primit veste că trebuie să plece la război. Era tare, întristat și îngrijorat. Văzându-l așa, Eleni i-a spus. Mergi cu bine, tată, și să te întorci cu bine. În tot acest timp eu am să te aștept și am să am grijă de tot. Mergi cu bine! Așa îmi să fac, Eleni, dragă. Tatăl a plecat la război, iar fata stătea adesea la fereastră brodând o năframă. Într-una din zile a trecut un vultur care i-a spus, Dacă brodezi, ai să iei de bărbat un mort. i doi că ce mi-a spus un vultur. Dacă brodezi, ai să iei de bărbat un mort. Oh, dacă mai trece și îți spune asta, răspunde-i, mă și mă duc să-l văd N-a mai trecut mult Și vulturul a trecut iar Și a grăit aceleași cuvinte Atunci Eleni i-a spus Ia mă și mă duc să-l văd Vulturul s-a plecat Și a luat-o pe aripile sale Apoi s-a coborât într-o fântână adâncă Unde a lăsat-o într-o curte mare Cu un palat măreț Dar ciudat în curte și în palat toți dormeau. Elenii a intrat în palat unde a zărit un tânăr frumos, Ilias, care dormea și el. Pe masa din fața patului era o hârtie pe care scria, Cine a intrat aici și a părut rău de tinerețile feciorului de împărat, să-l vecheze trei luni, trei săptămâni, trei zile, trei ore, trei minute, și când o să strănute prințul să-i spună, pentru tine, măria ta, să trăiești mulți ani, am vegiat trei luni, trei săptămâni, trei zile, trei ore și trei minute, atunci feciorul de împărat o să se trezească și pe aceea care a avut răbdare să facă aceasta, o să o ia de nevastă. Și așa petrecuia ea lângă patul prințului Ilias. Într-una din zile, deasupra fântânii, auzi un glas care spunea că vin de slujitoare. Eleni alergă și și-a una că prea era singură și dobărâtă de oboseală. A îmbrăcat-o frumos și i-a spus că o să o aibă de tovărășie. Când mai era puțin până dimineață, Eleni i-a spus. O să mă culc puțin, Dimitra." Și când s-o trezi, Ilias, să mă trezești Trebuie să vă spun că Dimitra, slujnica Văzuse și ea biletul de pe masă Și știa foarte bine ce scria în el Pleacă-ți capul, stăpâna mea Aici, pe genunchii mei Și când o strănuta prințul O să te trezesc Când somnul a răpus-o bine pe Eleni A și strănutat Ilias Dimitra și Reata I-a spus feciorului de împărat cuvintele scrise pe bilet. Apoi Ilias a îmbrățișat-o și i-a spus. Tu vei fi soția mea și ai să fii cea mai bogată împărăteasă din lume. Dar stai, tânără aceea care doarme, cine este? Ce să spun, dragă Ilias? Au trecut pe aici niște negustori și am cumpărat-o ca să am o slujnică. O cheamă Eleni. Lasă-o să mai dormă puțin, că pare tare obosită. Apoi o trimitem să păzească gâștele. După câteva zile, Ilias s-a pregătit să meargă la război. Atunci a grăit soției sale. Dimitra, ce dorești să-ți aduc din călătoria mea? Ah, păi vreau să-mi aduci o coroană bătută cu diamante. Tu ce vrei să-ți aduc Eleni? Eu vreau să-mi aduci, Maria ta, piatra răzbunării Funie de spânzurătoare Și un iatagan ucigător A trecut timpul Ilia s-a întors Și într-o seară auzit de sub fereastră Unde dormea fata de împărat Eleni Cum vorbea cu lucrurile aduse de el Eu am fost Fată de împărat Vulturul m-a coborât în fântână Și m-a adus la palatul acesta Am stat de veghe trei luni trei săptămâni și trei zile. Când a trecut pe deasupra un negustor care vindea slușnice, am cumpărat și eu una. Să-mi țină tovărășie. În clipa când Ilias era să se trezească să strănute, Dimitra i-a spus Pentru tine, măria ta, să trăiești mulți ani, am stat de veche. Pe voi, lucruri dragi, v-am adus să ce-o să-mi spuneți. Din fată de împărat ajung să păzesc gâștele Iatagan ucigător, ce-mi spui să fac? Să te ucizi! Funie spânzurătoare, ce-mi spui să fac? Să te spânzuri! Să te spânzuri! Piatra răbdării, ce-mi spui să fac? Să ai răbdare! Ilias asculta uluit, apoi se duse la Eleni, o și spuse Tu ești aceea care m-a de ce nu mi-ai spus când te-am rânduit la gâște? Tu trebuie să fii împărăteasă, tu, soția mea. Și pe aceea, pe Dimitra, poruncesc să o spânzure de funia pe care ai legat-o să te spânzuri tu însăți. Nunta noastră nu vreau să înceapă așa. Dă-i numai drumul să plece în lumea neagră unde o vedea cu ochii, deoarece la grele încercări m-a pus și nu mai vreau să o văd. Iar noi... Să mergem la tatăl meu, la curțile noastre, să-i sărutăm mâna și să se facă nunta noastră. Așa să facem, dacă asta ți dorința. Și nuntă mare s-a făcut și aceia au petrecut bine și noi și mai bine.